Fainahu la yahdina ilaihima sivaq waqin Allahu ma syyal amal wa syyal nawaya fainahu la yiqinah minhuma sivaq Rabbish rahli seduri yasirli amri wa hulunukdha min lisan yafquhu kauli Subhanakal ailmalana illa ma alamtana inna ka antal alimul hakim Allahumma salli wa salli mubarak ala syyirina Muhammad wa ala Ali syyirina Muhammad kama sallita wa sallamta wa barakt ala syyirina wa sayyidina ibrahim fil alamina innaka hamidum majid saudara, -saudara penerbil al ustaz muhadi syahrudin sidang pendengar radio aik yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian alhamdulillah dapat kita menyambung kembali perbincangan kita mengkusi surah al qamar surah yang mengisahkan tentang perjuangan nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mengisahkan tentang mu'jizat Nabi Muhammad iaitulah membelah bulan apabila dicabar oleh golongan musyrikin. Dan perkara ini seperti yang telah disepakati oleh kebanyakan ulama' mufassirin merujuk kepada peristiwa yang berlaku pada zaman Nabi sebagai membuktikan mu'jizat kurnian Allah kepada baginda. Kita sedang membincangkan ayat kelima dan seterusnya. A'udzubillah minasyaitanirajim Hikmatun baligatun fama tughnin nubur Fatawalla anhum yauma da'i ila shayin nukur Khushaan absarum, yahrujuun min al-ajdah, fik an-nahum jradun, muntsher, muhtegina il al-daa' yqool kafiruun hada, yawmun asir. Maksudnya, ni kianlah sebagai hikmah, pengajaran lengkap, tetapi segala peringatan itu tidak akan berguna bagi orang yang engkar. Oleh itu, berpalinglah mereka wahai Muhammad dan jangan mempedulikan mereka pada hari penyeru malaikat Israfil. Menyeru mereka pada hari kiamat kepada perkara yang tidak menyenangkan orang yang bersalah. Pada saat itu, masing-masing dalam kaedah menundukkan pandangan mereka keluar dari perkuburan bagaikan lalang yang berterbangan. Mereka datang dengan cepat menuju kepada penyeru itu. Pada saat itu, orang kafir berkata, hari ini merupakan hari yang amat sukar. Kita sedang melihat perkataan yang digunakan oleh Allah SWT, Hikmatun Balirah hikmah artinya satu hikmat satu pengajaran yang cukup sempurna betapa tidak keberadaan orang-orang Arab musyrikin pada waktu itu berada di tengah tempat yang sebelumnya berlaku di sekeliling mereka berbagai-bagai peristiwa yang telah pun membinasakan orang-orang sebelum mereka antaranya kaum 'ad di utara mereka antaranya fir'aun yang berada di sebelah barat mereka antaranya apa yang telah menimpa kepada kaum nabi salih Antaranya apa yang telah berlaku kepada umat-umat yang ramai Berlaku kepada Nabi Ibrahim Berlaku kepada Namrud Contohnya Berlaku kepada golongan yang menentang Nabi-Nabi sebelum daripada mereka Tetapi malangnya mereka masih lagi tidak mengambil pengajaran Berkata Al-Imam As-Sawi Sheikh As-Sawi menjelaskan ayat yang kelima Sebenarnya An-Nuzur Yang dibawakan oleh ayat ini Merujuk kepada dua makna Sama ada An-Nuzur merujuk kepada Masdar Al-Inzar Ataupun An-Nuzur merujuk kepada Kepada jama' nazir Dan kedua-duanya betul Yang pertama Al-Inzar maknanya Satu pengajaran yang cukup sempurna Tidakkah mereka mendapat Satu amaran daripada Allah SWT Inzar maknanya amaran Berita yang menakutkan Kalau sebut nazir pula Jama' kepada nazir iaitu Nuzur Sepatutnya mereka mengambil pengajaran Daripada apa yang berlaku keliling mereka Tetapi kedatangan Nabi-Nabi sebelum mereka tidak memberi sebarang keuntungan kepada mereka. Tidak memberi sebarang hidayah kepada mereka. Tidak menyebabkan mereka pasrah kepada ketetapan Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini di atas kaedah yang telah kita pelajari bersama. Menolak seorang Nabi berarti menolak kepada semua rasul-rasul yang diutuskan kerana risalah risalatuhum wahidah. Risalah yang dibawakan oleh mereka merupakan satu perkara yang sama. Menolak seorang berarti menolak ke mereka. Pada hari ini, kita melihat umat Islam sedang ditindas di Lebanon, di Palestin oleh golongan Yahudi. Yahudi merupakan satu bangsa yang disebut oleh Allah Subhanahu SWT sebagai bangsa yang dilaknat. Bangsa yang cukup kaji perangai mereka. Bangsa yang mendakwa mereka memuji, menyanjung Nabi-Nabi, tapi dalam masa yang sama, mereka lah merupakan orang yang paling engkar terhadap suruhan Nabi-Nabi. Mereka mengatakan mereka sayang kepada Nabi Musa. Tetapi dalam kitab Talmud menceritakan segala himpunan keburukan Nabi Musa dihimpunkan, disebut-sebut. Nabi-Nabi lain begitu juga. Ini merupakan golongan laknat oleh Allah Subhanahu SWT. Kita mohon kepada Allah sekurang-kurang tahap keimanan kita. Kita melihat perkara tersebut dalam hati kita memohon kepada Allah supaya dia berikan bantuan kepada umat Islam dan bantulah mereka. Doktor Yusuf Kardawi memfatwakan dalam Islam online bahawa membantu orang-orang Islam walaupun mazhab lain daripada Ahlus Sunnah Wal Jamaah adalah menjadi tanggungjawab semua umat Islam. Dalam ayat yang ke-6 Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim fatawalla 'anhum yawma yad'u adda'i ila shay'in Dan berpalinglah kamu wahai Muhammad daripada mereka pada hari yang mana malaikat Israfil menyeru mereka kepada perkara yang tidak menyenangkan mereka. Di sini kata Al-Imam Muhammad bin Ali ash syaukani merujuk kepada i", i yang dimaksudkan di situ da'wah, orang yang menyeru mereka untuk kebangkitan itu merujuk kepada dua orang malaikat sama ada malaikat Jibril ataupun malaikat Israfil sebenarnya tidak ada penjelasan yang tepat terhadap perkara ini tetapi berpandukan kepada akal malaikat yang akan menyeru manusia untuk kebangkitan semula ialah Israfil meniup sengkar kala tetapi tidak boleh dinafikan kepentingan malaikat jibril dan al-imam Muhammad bin Ali ash al syaukani lebih mentarjihkan menyetujui untuk mengatakan yang memainkan peranan di sini adalah malaikat jibril wallahu alam kemudian dalam ayat ketujuh a'udzubillahi minasyaitanir rajim khusy'an absaruhum yakhrujun min al-ajdasi kaannahum jaradu muntashir maksudnya pada hari itu masing-masing dalam keadaan menundukkan pandangan mereka keluar dari perkuburan mereka bagaikan belalang yang berterbangan Di sini satu kiraat yang di, yang disorot daripada Ibn Mas'ud wa Ibn Mas'ud khashi'atan qala al-Fara'a as-Sifa idha taqaddama al 'ala al-jama'a jaza fiha at wa at-ta'nith wa al-jam' ya'ni jamu taksir jamu jamu taksir la jamu as-salama la jamu as-salama disebabkan ia يكون من الجمع بين فاعلين dikatakan oleh al-Farra al-Farra merupakan seorang ahli bahasa ini dalam sudut bahasa indah juga kalau kita lihat permasalahan berkaitan dengan bahasa supaya kita dapat melihat i'jazul Quran itu kehebatan bahasa yang dipilih oleh al-Quran ayat-ayat yang Allah Subhanahu letakkan pemilihan perkataannya masya-Allah cukup hebat dalam satu qiraat Ibn Mas'ud membacakan ayat yang sedang kita bincangkan di sini. Khusha'an absaruhum. Dibaca khasyiatan absaruhum. Kenapa? Kerana mengikut ka'idah dalam bahasa Arab. Kalau sifah itu didahulukan, boleh ditazkir ataupun ditaknifkan. Di sini kita melihat absaruhum merupakan merupakan mausuf Dan khusha'an merupakan sifah. Kalau pandangan dikemukakan oleh Farah dalam konteks ayat ini. Di sini diharuskan untuk disebut khusya'an ataupun khashi'atan kalau khashi'atan betul khusya'an pun betul dan dibaca dengan mansub sebab dia merupakan hal wa antisabu khusya'an alhal min fa'il yakhrujun ini perkara berkaitan dengan bahasa kata al-imam Muhammad bin Ali ash syaukani dibaca dengan baris atas sebab dia menerangkan tentang pandangan manusia pada hari itu tunduk patuh berada dalam ketakutan yang amat sangat pada hari itu, masing-masing dalam keadaan menudukkan pandangan, mereka keluar dari perkuburan bagaikan lalang yang berterbangan. Berterbangan kenapa? Kerana ayat yang ke-8 menjelaskan, mereka terpaksa bergerak dengan cepat kerana pada waktu itu diseru dengan suara yang menakutkan, hari ini merupakan hari yang amat sukar. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Dalam pertemuan yang lalu, kita membincangkan tentang Perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdepan dengan golongan musyrikin yang menolak perjuangan Nabi Muhammad sallallahu menolak dakwah yang dibawa oleh baginda dan perkara ini telah pun kita bincangkan nusy pandangan dikemukakan kemukakan Ibn Kathir bahawa yang dimaksudkan dengan fatawallanhum berpalinglah daripada mereka bila golongan tersebut kelihatan ataupun jelas menolak dakwah yang dikemukakan itu jelas secara jelas menafikan kebenaran seruan yang kita lakukan itu kadang-kala perkara seperti ini perlu kita faham dengan semasa-masanya kata Dr Yusuf al dalam buku beliau bertajuk Aulawiyat harakah Islamiyah keutamaan dalam menyampaikan Islam ini kefahaman terhadap keadaan semasa dalam kita berdakwah bila kita berdakwah itu sebab kita perlu memahami Perlu memiliki kemahiran yang tinggi untuk berdakwah untuk mendekati orang yang pelbagai sebagai contohnya kita melihat isu-isu antarabangsa semuanya tidak memihak kepada Islam maka bagaimana konteks dakwah yang boleh kita mainkan ke situ kita mempunyai orang yang bijak menulis kita bertanggungjawab untuk menghulurkan mata pena kita membetulkan kenyataan-kenyataan tersebut kita merupakan seorang pemimpin di tempat kita, bertanggungjawab untuk menjelaskan perkara ini halal dan haram. Kita merupakan seorang guru, kita bertanggungjawab untuk groom anak-anak didik kita mengenali perkara ini, merupakan suruhan Allah, perkara ini merupakan larangan Allah. Kita merupakan seorang ibu, kita wajar mendekati anak-anak kita dengan kasih sayang untuk menjelaskan kepada mereka, perkara ini, wahai anakku, merupakan perkara yang disuruh oleh Allah. Dan perkara ini, wahana'ku merupakan peran larang oleh Allah SWT. Ibu bertanggungjawab untuk membetulkan kesilapan ini. Ini merupakan teknik dakwah yang perlu kita lakukan. Maknanya, kita berada di satu persimpangan yang penting untuk buat keputusan. Dalam ayat yang ke-6 yang kita bincangkan ini. Kita tidak tahu sama ada seorang itu, hidayah Allah SWT sampai kepadanya ataupun tidak. Kita tidak seperti Nabi SAW. Nabi diberitahu oleh Allah, maka cukup setakat ini, wahai Muhammad. Mereka tidak akan lagi beriman kita sudah tidak ada komunikasi dengan Allah Subhanahu wa dengan sebab itu kata doktor Yusuf al kepelbagaian dakwah itu perlu kita fahami dengan sebaik-baiknya kenapa kerana disebut dalam hadis lain ayyahu allahu ala yadika rajulan wahidan khairul laka min humr an-na'am kalaulah seseorang itu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala kamu lebih baik daripada unta merah dalam sebuah hadis sahih ibadaah imam muslim dan perkara ini disebut oleh al-imam an-nawwi Al dalam kitabnya riyadus salihin pada satu hari nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan la'utiyanna hadhihi ar man yuhibbullah wa aku akan berikan panji-panji ini kepada seorang yang cintakan Allah dan cintakan rasulnya maka sahabat-sahabat pun tidur pada malam itu tak nyenyak mereka masing-masing mengimpikan mendapat bendera tersebut Tiba-tiba datang keesokan harinya, Nabi menyeru nama Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib tidak ada dalam majlis itu kerana sedang menderita sakit mata pada waktu itu. Nabi SAW suruh dipanggilnya Serena Ali. Bila Serena Ali datang, Nabi SAW pun mengisyaratkan dengan hembusan ke matanya sembuh dengan izin Allah. Seolah-olah tidak ada apa-apa pun berlaku padanya. Dan Nabi SAW mengatakan, Wahai Ali bawalah bendera ini pergi kepada Khaybar. Khaybar merupakan tempat yang dihuni oleh orang-orang bani Israel pada waktu itu. Ali mengatakan wahai Nabi, adakah aku bertanggungjawab untuk meranginya mereka sehingga mereka ya khatayakunu misalnya sehingga mereka menjadi orang Islam seperti kita? Nabi kata tidak wahai Ali. Wahai Ali liaiyah Diamallahu rajulan wahidan. Allah ya khairul laka min humri namm. Aku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kalaulah mereka mendapat hidayah, wahai Ali, dengan berkat usaha yang kamu kerjakan. Lebih baik daripada unta merah. Unta merah ni kalau kita banding kepada hari ni, macamlah kereta yang mewah. Kereta yang sedih semata belalang tu. Tapi dalam konteks ni, Nabi kata lebih baik daripada dunia dan seisikan kandungnya Unta merah dan sebagainya perkara yang kita lihat pada hari ni. Yang menggamit pandangan, menggamit hawa nafsu kita yang menyeronokkan kita. Kata Nabi SAW, maka dalam konteks dakwah, kata doktor Yusuf Al-Kardawi... Perlulah kita memahami ayat ini. Ayat ini turun untuk Nabi SAW bila orang musyrikin sudah pun secara tegas menolak dan tidak akan beriman walaupun sudah dibuktikan dengan Al-Mu'jizatul Bahira. Mu'jizat yang begitu jelas di belahnya bulan sampai Bukit Hira, sampai sampai Gua Hira berada di antara kedua-dua belahan bulan tersebut. Pada pendengar dan rahmati dan dikasih Allah sekalian, dalam da'wah, dalam menyuruh orang kepada ketaatan kadang-kadang kita rasa lemah di kita dan ini merupakan hakikat manusia sampai nabi SAW pun ketika berdakwah kepada golongan taif dilontar yang nabi SAW. alaihi baca satu doa Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa hawani 'alan Doa yang panjang, insyaAllah kita akan mempelajari doa ini Tapi ada satu doa yang pendek yang telah kita sebutkan dalam episod yang lepas Dan saya yakin muslimin muslimat sudah pun bersedia untuk mencatatkannya, mengamalkannya, minta kepada Allah Bila kita berdepan mengajak orang kepada ketaatan, kita terpaksa bersabar Kita tamakkan kidayah Allah sampai kepada mereka manusia kita Maknanya kita memecahkan batu, kan sekali ketuk dia pecah Sampai ke 99 kali, 100 kali baru pecah jadi hati manusia begitu juga betapa pentingnya kita kena berlembut dengan mereka. Disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang hakikat dakwah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam walau kunta fazzan qalibul qalbi lam fazzu min hawlik. Kalau kamu tegas, kamu keras, kamu bengis pada mereka, mereka akan lari dari sekeliling kamu. Apatah lagi kalau kesedaran Islam itu datang pada kita agak terkemudian anak-anak yang sempat kita besarkan sebelum ini semuanya hidup dalam kelalaian. Di situ keperluan seorang ibu, seorang ayah memainkan peranan dengan sebaik-baiknya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar dibuka pintu hati itu. Kesedaran itu timbul, kena pelan lahan kerja ini lakukan dengan syarat istiqamah. Dan doa yang diajar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan seperti ini ada satu doa pendek. Kita amalkan sama-sama membaca doa ini. Doa ini daripada hadis riwayat Imam Al-Bukhari nombor 6347 6347 hadis-hadis yang penghabisan dan dalam riwayat muslim nombor 2707 kata Nabi SAW <tutup> Allahumma inni a'udhu bika min jahdi al-bala wa daraki syaqa wa su'il kadha wa syamata til Ya Allah, semuanya aku lindung kepadamu dari susahnya bala hinanya kesengsaraan keburukan kadha dan kegembiraan para musuh pada hari ini kita bukan saja berdepan dengan orang Islam yang tidak mahu praktis Islam, kita juga berdepan dengan kerja-kerja musuh untuk mengajak orang Islam masuk ke agama mereka maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya terpelihara zuriat kita, kaum keluarga kita, sahabat-sahabat yang kita sayangi, orang-orang sekeliling kita. Bacalah doa ini. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita satu kekuatan iman untuk menghadapi suasana yang begitu mencabar pada hari ini. Dengan izin Allah Subhanahu kita berjaya. Wallahu aalam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala wasallam. Wa Wassalamu Was alaikum warahmatullahi wabarakatuh.